Були всякі такі припаси. А тут голод навалився на Олега відразу, як тільки хлопець збагнув, що попереду дні та дні без їжі. Олег упіймав себе на думці, що дивиться на козу голодними очима, мав потаємну надію, що тварина або поламає ногу, або впаде в щелину. Іначе відчувши його думки, Томас сказав: Наше щастя, що м'ясо саме йде, нам би його не дотягнути. Стійте, це був голос Діка. Дік підійшов до кози з міцною плетеною мотузкою і накинув її на шию тварини. Коза покірно і тупо чекала, поки її прив'яжуть. Потім дік дав вільний кінець мотузки Мар'яні і сказав «Веди, я не хочу ризикувати». В день вони зробили привал. Досить тривалий, бо всі дуже втомилися. А Томас йшов і похитувався так, що його хотілося підтримати. Обличчя його аж пащило. Очі були напівзаплющені. Але він уперто йшов і йшов вперед, до свого перевалу. Години через дві після перевалу Томас захвилювався. «Зачекайте», – сказав він, – «аби не заблукати. Тут має бути табір, я пам'ятаю цю скелю». Томас сів на камінь, розгорнув тремтячими руками карту і почав водити по ній пальцем. Діку це нічого не говорило. Він пішов вперед, сподіваючись підстрелити якусь здобич. Карта була намальована чорнилами ще тоді, коли було чорнило. Густа паста, яку заправляли в ручки. Ручки Олег бачив, тільки вони не писали. Ми ось тут, сказав Томас. Вже більше половини дороги. Я й не розраховував, що можна так швидко йти. Погода хороша, сказав Олег. Судячи з усього, ми тут ночували, вів далі Томас. Мусять бути якісь решті привалу, а їх немає. Скільки років минуло, сказав Олег. Так, ось, бурмотів Томас. Три скелі, ні, чотири, ах, ледь не забув. Він оглянувся до Олега. Візьми це. Без цього на корабель ані ногою. Пам'ятаєш? Це вимірювач радіації, так? Вимірювач радіації. Ти ж знаєш, чому ми не могли залишатися? Там була страшенна радіація, а мороз ще й до всього. Може поспите? – спитав Олег. – А потім підемо. Ні, залишатися не можна. Це певна смерть. Я за вас відповідаю. Де ж табір? Треба глибше копати. Ми їх поховали, але сильно не було глибоко копати, розумієш? Обов'язково треба глибше. Олег підхопив Томаса, який почав сповзати з каменя. Повернувся дік. Дивився, як Олег кутає Томаса в ковдру, а Мар'яна роздмухує багаття, щоби підігріти мікстуру. Дік мовчав, але здавалося, наче він нагадував. «Я ж попереджав!» Олег сам відкрутив копачок фляги, понюхав коньяк. Запах був гострий, швидше приємний. Але пити не хотілося. Це було не для пиття. Підніс обережно до запечених губів Томаса, який шепотів щось нерозбірливо. Той ковтнув і сказав чомусь «Сколь». Далі йти змогли тільки до сутінків. Томас прийшов до тями. Його мішок ніс Олег. Арбалет взяв дік. Через цю незаплановану зупинку йшли, вірніше, лізли крутим схилом, Вкритим величезними хиткими каменями, години дві, не більше. Потім стало майже темно і довелося шукати місце для ночівлі. Похолодало. Небо тут було зовсім іншого кольору, не тільки сіре, як у лісі. А набрало під вечір тривожного забарвлення, червонуватого. І це лякало. Небо ніби перестало бути надійним. Дуже хотілося їсти. «Олег, ледь не гриз каміння». А ще нахабна коза, як тільки зняли і склали на сніг мішки, підбігла до них, намагаючись розкидати їх рогами, ніби люди тільки тим і займалися, що ховали від неї їжу. Геть, звідси. крикнув Олег і кинув у неї каменем. Коза мекнула і стрибнула убік. Не треба, сказала Мар'яна. Дівчина змарніла, навіть почорніла за день, стала меншою тоншою. Вона ж не розуміє, а знає, що їй тут дають їсти, їй потрібно більше, ніж людям. Того вечора дік ударив Мар'яну. Вони жували останні сухі шматки м'яса, запивали їх окропом. Вони самі себе дурили, а не їли. Мар'яна потихеньку віддала свою частку цій нещасній козі, гадаючи, що цього ніхто не помітить. Але помітили всі, крім Томаса, бо той марив. Олег промовчав, але потім вирішив сказати Мар'яні, що це дурість – годувати козу, коли самі скоро повмирають з голоду. Але дік не змовчав. Він підняв над багаттям руку і дав Мар'яні ляпаса. Дівчина вигукнула: "За що?" Олег кинувся на Діка. Дік легко відштовхнув його. "Ідіоти", сказав він із злістю, зграя ідіотів. "Ви всі тут вирішили повиздихати. Ви ніколи не дійдете до перевалу". "Це мій шматок м'яса", сказала Мар'яна, очі в неї були сухі і злі. "Я не хочу їсти". "Ти хочеш?" Заперечив дік, а м'ясо залишилося тільки по два шматочки. На завтра, А йти вгору? Навіщо я тільки пішов з вами? Раптом він схопив ніж і, не озираючись, сильно метнув його в козу. Вирвавши жмут зеленуватої шерсті, ніж вдарився об скелю. Дік скочив. Коза шарпнулася, напнула мотузку. Дік підняв ніж. Наконечник був зламаний. «Ідіоти!» – закричав знову дік. «Чому ви не розумієте, що ми вже ніколи не повернемося?» Він не дивився на заплакану Мар'янку, на Олега, який нічого кращого не придумав, як почав пропонувати дівчині свій останній шматок, наче вона була маленька. Та відштовхував руку, а дік швидко розгорнув свою ковдру, розтягнувся на ній на повен зріст і заплющив очі. Заснув чи вдавав, що спить. Томас навіть кашляти не мав сили. Олег підвівся і закутав його в палатку. Потім вони з Мар'яною лягли біля Томаса, щоб зігріти його. Пішов сніг. Сніг був не холодний. Він накрив їх білою париною. Коза прийшла вже в темряві і теж лягла поруч з ними, розуміла, що вкупі тепліше. Олег цієї ночі майже не спав. Або йому здавалося, що не спить. Хтось величезний пройшов неподалік, затуливши ранкове світло. Потім одразу стало холодніше. Піднялася коза і пішла шукати собі їжу. А потім Олега вкусила блаха. Звідки вона взялася, невідомо. Може, ховалися в одязі або в козячій шерсті. У снігової блохи особливий укус. Його ні з чим не сплутаєш. Цей укус безнадійний, як смерть. Можна плакати, кричати, благати про допомогу. Але ніхто не допоможе. Все проходить, як за годинником. Спочатку укус. Укол. Холодний, ніби під шкіру заганяють крижану голку. І цей холодний опік такий гострий, що людина відразу прокидається і завмирає від жаху та бесилля. А далі нічого. Цілу годину нічого. Та раптом людина втрачає розум. Це відбувається однаково з усіма. З розумними, дурними, малими, старими. На півгодини чи на годину людина опиняється один на один з привидами та жахом. Старий говорив, що з мікроскопом він легко подала би цю хворобу. Зрозумів би, як збудник впливає на нервову систему. Людина починає шаленіти. Вона стає дикою, нікого не впізнає... Може вбити найближчого друга і потім нічого не пам'ятатиме. Коли в ще був перший випадок цієї хвороби, ніхто не розумів, що сталося. І ще було декілька страшних випадків, поки не зрозуміли, що з блашиною лихоманкою не треба боротися. Треба зв'язати хворого, сховати його якнадаль і просто чекати, поки не мене агресія, і він повернеться до свідомості. Ось і все. Колись, коли навчаться лікувати лихоманку, все буде інакше. А зараз вихід один. Якщо в селищі трапляється, що когось вкусить снігова блоха, він сам поспішає до людей і просить «зв'яжіть мене». І це найстрашніше. Людина ще здорова, вона роздумує і розуміє, як приречена на смерть, що мене ще кілька хвилин і вона зникне, перетвориться на злу, страшну істоту. І кожен бачив, як це трапляється з іншими. І кожному соромно думати, що те ж саме може статися і з ним». Тому, коли Олег відчув холодний укус блахи, він одразу ж підняв усіх на ноги. Дік, сказав він винувато, пробач, у тебе мотузка далеко. Що? Дік скочив і почав намацувати щось в темряві, починало світати. Томас прохрипів у вісні, але не прокинувся. Ой, лишенько, заголосила Мар'яна. Тебе блоха вкусила? Щойно. Дік позіхнув. Міг би не поспішати, в тебе ще година часу, як мінімум година. «Буває й швидше», – сказав Олег. «Так погано вийшло». «Так, цього ще бракувало», – погодився дік. «Я тебе вкутаю ковдрою», – сказала Мар'яна, – «і посиджу поруч». «От», – сказав дік, розшукуючи мотузку, – «знову вчасно не вийдемо». «Але ж це мене», – відказав Олег. «Після приступу години зо дві треба лежати», – сказав дік, – «не менше, по собі знаю». Він не сердився на Олега. Він сердився на долю, на постійній невдачі цього походу. Відчуття холоду в нозі, куди вкусила блаха, не минало. Олег постійно відчував укус і уявляв, як отруєна малесенькою краплею кров, тече, пульсуючи до мозку, щоб напасти на нього і забрати розум. Дік, не поспішаючи, перевірив туску. Мар'яна почала розпалювати вогнище. Світанок був синім, іншим, ніж в долині, де день завжди сірий. Ну що ж, сказав дік, здавайся, буду зв'язувати. Тільки б він собі щось не зламав, бідкалася Мар'яна. Бідний Олежик. Не вперше скручую, сказав дік. Страшна річ ті блохи. Ти розслабся, Олеже, так легше. І думай про інше. Спочатку він зв'язав руки Олега за спиною, потім обв'язав грубди та ноги. Мотузка боляче впивалася у тіло, але Олег терпів, бо знав, що в припадку людина стає дужа, як ведмідь. Якщо пожаліти зараз, потім всім буде гірше. Застагнав Томас. Його розкуйовджена голова висунулася з-під палатки. Він мружився, не розуміючи, де він. Очі Томаса налилися кров'ю, лице почервоніло. Нарешті він розслайдів дійка, який зв'язував Олега. Олег з ніяковіло посміхався. Неприємно так турбувати когось. Старий якось розповідав, що жінок, які хворіли на епілепсію, спалювали на вогнищі і називали відьмами. «Блоха!» розтагнав Томас. «Скрізь блохи! Скрізь тварюки!» «Ви ще поспіть!» – сказав Олег. «Я ще не скоро прийду до тями. Ви це добре знаєте. Відпочивайте!» «Холодно!» – марив Томас. «Не можна спати. Мені скоро виходити на вахту. Знов барахлить комп'ютер. У нього залізла блоха!» «І навіщо ми тільки пішли?» – сказав дік. «Не можна було таку кампанію пускати в гори!» «Нікому більше було йти!» – відказала Мар'яна. – Ти сам розумієш. Холод поступово охоплював все тіло, але це був незвичайний холод. Він свірбів, тягнув жили, ніби сотні крижаних голок кололи груди, ноги. Голова Томаса почала збільшуватися. – Ну ось, – сказав дік, – ніби скрутив я тебе добре. Не тягне? – Тягне. Олег спробував усміхнутися, але щелепи вже зводили корчі. – Слухай, – дік озирнувся, – а де коза? «Коза вночі я її чула». «Де коза, я питаю?» – голос діка став різким. «Ти її прив'язала?» «Я її прив'язувала», – сказала Мар'яна. «Але вона, напевно, відв'язалася». «Де коза, я питаю?» Напевно, роздратування, яке набиралося у діка, повинно було знайти вихід. Коза стала символом усіх бід. «Не серце діку», – сказала Мар'яна. Вона намагалася вкрити Олега ковдрою. «Коза, напевно, шукає їжу». «Тут нема нічого їстівного. Чому ти її не прив'язала?» Дік витяг арбалет, запхав за пояс ніж. «Ти куди?» – запитала Мар'яна, хоч прекрасно знала, куди. Дік уважно оглядав сніг довкола, шукаючи сліди. «Вона повернеться», – сказала Мар'яна. «Вона повернеться», – повторив дік, – «тільки у вигляді мертвої туші. Досить. Я не збираюся помирати з голоду через твою дурість». Дік ріс і ріс. Незабаром він дістане головою до неба, але він може поранитися об хмари. Адже хмари скляні, тверді. Олег щосили замружився і знову відкрив очі, щоб відігнати примару. Томас сидів на ковдри і розхитувався, наче мовчки співав. «Мар'янко, підігрій окропу!» Але здалося, що його голос звучить твердо і голосно. Насправді він ледве шепотів. Для Томаса йому зле. Мар'яна зрозуміла. Зараз, Олежа, звичайно. Але вона не відводила очей від діка. «Я так і думав», – промовив дік. «Вона пішла назад, вниз. За ніч вона могла пройти кілометрів двадцять». «Діку, залишися тут», – сказав раптом Томас твердим голосом. «Мар'янка сама знайде козу, ти ж її вб'єш». «Можеш не сумніватися», – відрізав дік. «Досить дурниць». «Я знайду її». Мар'яна забула про окріп. «Тобі, діку, не можна зараз йти. Томас хворий, і за Олегом треба дивитися». «Нічого з ним не станеться». Дік занурив пальці в густу, темну гриву волосся, люто глянув на дівчину і швидко та легко пішов слідами кози донизу, звідки вони прийшли вчора. «Я хотів, щоб ти пішла», – сказав Томас. «Ти б її привела, а він її вб'є». Олег, хоча свід довкола нього постійно змінював форми та пропорції, ставав схожим на сипучий пісок, все ще зберігав здатність думати». Він сказав, «Діка, можна зрозуміти, нам справді не щастить». Ти залишилося зовсім мало», – сказав Томас. «Я знаю. Ми йдемо швидко. Ми будемо там післязавтра. Ми дотягнемо і без м'яса. Адже дотягнемо, а за перевалом їжа. Діку, я обіцяю». Дік підняв руку на знак того, що чує. Звуки голосу далеко розносилися над сніговими гарами, але кроку не сповільнив. «Козу треба упіймати. Томас повернувся до Мар'яни. «Вона нам потрібна, але тільки жива. Щось мене пече всередині, як гаряче. Чому так болить печінка? Це нечесно, ми вже поруч». «Він вб'є її», сказала Мар'яна. «Він обов'язково її вб'є. Дік!» Мар'яна повернулася до Олега і Томаса. «Ну що робити? Ну скажіть, ви ж розумні, ви все знаєте. Ну як його спинити?» «Мені вже його не наздогнати», сказав Томас. «На жаль...» «Для нього я вже не авторитет». «Зараз», – сказав Олег, – «ти тільки розв'яжи мене. Може, я встигну до приступу? Може, встигну?» Мар'яна тільки махнула рукою. Вона зробила два кроки за діком, повернулася, подивилася на Томаса, на Олега. «І вас не можна залишати?» «Та біжиш ти!» – закричав раптом Томас. «Біжи швидше!» «Але на кого я вас залишу? А раптом якийсь звір?» «Біжи!» – повторив Олег. «І повертайся!» І Мар'яна легко, ніби не торкаючись снігу, помчалася вниз по схилу, туди, де зник дік. «Шкода, дівчину», – сказав Томас. Вона звикла до кази. «Шкода», – підтвердив Олег. «Як дивно, що у вас немає форми. Ви буваєте товстий, а потім зовсім худий, як сірник». «Так», – погодився Томас. «Ти лягай зручніше. Чомусь отрута спочатку діє на зір. «Я пам'ятаю, мене клята блоха кусала тричі. Але не бійся. Хвороба минає безслідно, не бійся». Я розумію, але все ж таки страшно бути не собою, а звіром, розумієте? Ось зараз це я, а скоро мене не буде. Олега тягнуло вниз, у синю воду, і було вкрай важко втриматися на поверхні, тому що ноги були опутані водоростями, і їх треба було звільнити, треба вирвати їх, інакше пропадеш. Ковдра, якою Мар'яна вкрила Олега, злетіла. Олег не втримався біля стіни і впав на сніг. Його очі були заплющені, губи ворушилися, обличчя потемніло від напруження, від бажання розірвати мотузку. Томас хотів допомогти Олегу, вкрити його або хоча б покласти голову собі на коліна. Це корисно робити в таких випадках, підтримувати голову. Томас спробував підвестися, але ноги не тримали його. Олег вигнув спину і просто злетів у повітря, відштовхнувся кулаками від землі і покотився донизу схилом. Він перевернувся декілька разів. Ударився просто в каменюку, яка ховалася під снігом, і завмер. Його куртка роздерлася, сніг не танув на голих грудях. Так не можна, думав Томас. Треба обов'язково до нього спуститися. Чортова коза, чортів дік з його комплексом над людини. Але Дік впевнений, що правий, і переконаний, що турбується про всіх. З його дикунської точки зору він правий, з його дикунським небажанням подивитися у майбутнє. Чи не надто швидко цивілізована людина перетворюється на дикуна? Може, ми помилилися, дозволяючи дітям виростати вовками, аби їм було легше вижити в лісі? Але у нас не було вибору. За 16 років ми, дорослі, так і не змогли дійти до перевалу. І надії б не було, коли б не виросли дік та Олег. Яка в мене зараз температура? Напевно, за 40. Дуже важко дихати. Двостороння пневмонтіння. Для такого діагнозу не треба лікаря. Якщо я не доберуся до корабля, мені кінець. Ніяке м'ясо кози не допоможе, йти треба самому. Підліткам не дотягнути мене до перевалу. Як там Олег? Блаха – це велика біда, злий фатум, який ховався у скелях і не хотів відпускати нас до людства. Ніби ліс хоче перетворити нас на своїх дітей, на двоногих шакалів. Ліс згоден терпіти на сеселище, але як своє продовження, а не заперечення». Там, за каменюкою, темніє провалля. Ніби не глибоке, але якщо хлопець впаде вниз, він розіб'ється. Де мотузка? Де друга мотузка? Треба прив'язати його до тієї каменюки. Томас поліз вниз. Добре, що вниз. Вниз повсти легше. Тільки пече сніг. Ось тільки клятий сніг залазить під одяг і пече груди. Коли кашліш, то тихенько, щоби не розірвати легені. А кашлю все більше, і він рветься з грудей. Його не втримаєш. Томас ліз вниз з мотузкою, яка здавалася йому надзвичайно важкою, свинцевою. Вона звивалася за ним, наче змія. Олега била пропасниця. Він намагався розірвати пута потилицю, ледь не розкроївся об камінь. Томас відчував біль Олега просто фізично. Чув його жах, його страшні видіння. А Олегові в цю мить здавалося, що його придушив дах будинку. До Олега залишалося метрів десять, не більше. Томас розумів, що той його не чує, але весь час повторював. «Терпи, я йду!» А сам намагався підняти голову, щоб подивитися, чи не повертаються Дік з Мар'яною. Головне було встигнути підповсти до Олега, поки той не впав у провалля. «Чому в мене зараз так крутиться голова?» Коли Томас дотягнувся до Олега, він на кілька секунд втратив свідомість. Усі сили пішли на те, щоб доповсти. Тіло, яким рухає лише вічай, відмовлялося більше коритися, ніби виконало все сповна. Томас отямився від крижаного вітру, який приніс багато снігу. А може, від притишеного шепоту Олега, його хрипкого дихання. Томасу більше за все на світі хотілося заплющити очі, тому що ось так лежати, нічого не робити, не думати ні про що, це і було теплою затишною казкою, виконанням усіх бажань. Олег сповз ще на метр. Його трусило, він намагався зірвати з себе мотузку, а насправді відштовхувався від каменюки до провалля. Томас підтягнув мотузку до себе, намагаючись зрозуміти, як йому прив'язати Олега надійніше до скелі, і ніяк не міг збагнути, як це зробити. Раптом він усвідомив, що мотузки в руці немає. Вона залишилася в декількох метрах позаду, і повернутися до неї не було сили. Томас підтягнувся, щоб вхопити Олега за ноги, але той смикнувся і відкинув Томаса. Тіло котрого не відчуло болю. Томас зрозумів, що так йому Олега не втримати. Хлопець, навіть зв'язаний, набагато сильніший за нього, і тому Томас продовжив свій повільний рух до провалля, щоби зупинитися між ним та Олегом, перетворитися на бар'єр, на нерухому колоду. Томасу здавалося, що він повзе декілька годин. Він просив Олега потерпіти, полежати спокійно. І все ж таки, коли йому вдалося нарешті долісти до вузької смуги, яка відділяла Олега від провалля, хлопець встиг вже сповзти так низько, що Томасу довелося втиснути між Олегом та гострим камінням над прірвою. І напевно Томасу вдалося б відтягнути Олега назад, нагору, до безпечного місця, якби він сам був при свідомості. Томас марив. Мар'яна прибігла до табору, ледве дихаючи. Їй здавалося, що вона була відсутня декілька хвилин, а насправді її не було більше години. Вона підбігла під саму палатку і тому не відразу зрозуміла, що сталося. Вона побачила тільки, що табір пустий. Спочатку вона відкинула край палатки, думаючи, що Томас з Олегом ховаються там від снігу. Але збагнула, що ховатися під палаткою неможливо. Мар'яна розгублена озернулася довкола і побачила сліди на снігу, які тягнулися вниз до скелі. Сліди наче казали їй, що хтось тягнув важкий тягар. Вона відразу уявила собі жахливу картину. Звір з великими ступнями і пазурами тягне її друзів. А винна в усьому вона, бо побігла рятувати козу і забула про людей, про хворих людей у сніговій пустелі. Його не мала ніякого права робити. І ось сталося найгірше. Вона не наздогнала діка, не знайшла козу, залишилася сама посеред скель, злякалася, що не знайде дорогу в табір. Злякалася за Томаса з Олегом, які були безпарадні. Побігла назад... І ось, вона спізнилася. Мар'яна дріботіла вниз по схилу, схлипувала і повторювала. «Матінко рідна! Матінко рідна!» Чомусь на снігу лежала мотузка. Олегу вдалося розплутатись? Вона обігнула сіре громадя і побачила, що біля проваля лежить Олег, міцно зв'язаний, а Томаса ніде немає. «Олеже! Олежику!» – закричала вона. «Ти живий!» Олег не відповів. Він спав. Люди завжди засинають, коли минає приступ. Він був один, але слід від нього продовжився вниз, до провалля. Мар'яна заглянула туди і побачила, що в проваллі, недалеко, в п'яти метрах, лежить Томас. Дуже спокійно і якось навіть зручно. Мар'яна не відразу здогадалася, що Томас мертвий. Тоді вона спустилася вниз, поспішаючи, обламуючи нігті об льодяне каміння. Довго трусила його, намагалася розбудити і раптом зрозуміла, що Томас помер. Розбився. Олег, який прийшов до тями, почув плач дівчини і запитав слабим голосом. «Ти де, Мар'янко, що сталося?» Він зовсім не пам'ятав, як зіштовхнув Томаса вниз. Тільки потім, за уривками жахливих видінь Олега та за слідами, вони нарешті змогли зрозуміти, як і чому все сталося. Як помер Томас. Дік повернувся у табір через дві години. Він не наздогнав козу і загубив її сліди біля великої скелі. На зворотньому шляху він зустрів невідому тварину і пішов за нею, гадаючи підстрелити, аби повернутися у табір з їжею. Тоді можна буде сказати, що він навмисно залишив козу, пожелів Мар'яну. І він щиро уже повірив, що пожелів Мар'яну, бо не терпів невдач. Коли він дізнався, що сталося в таборі без нього, він спокійніше, більш тверезо оцінив ситуацію і сказав Олегу. «Немели дурниць, нікого ти не вбивав і ні в чому ти не винен». Ти ж не знав, що штовхнув Томаса. Ти маєш бути йому вдячний, бо він намагався тебе втримати. Може, він нічого і не встиг зробити, але все ж він хотів тебе врятувати. Можливо, так навіть краще. Томас був зовсім хворий і міг померти кожної хвилини. Він хотів і далі йти до перевалу. І тому нам би довелося його тягнути. Ми всі могли загинути. «Ти хочеш заспокоїти Олега?» – відповідала Мар'яна, розхитуючись від болю. Вона відморозила руки і обідрала їх до крові, коли намагалася оживити Томаса. Але більше тоді, коли тягнула тіло з Олегом до палатки. «Ти хочеш заспокоїти Олега, а ви ні ми з тобою. Якби ми не побігли за козою, Томас був би живий». «Правильно», – сказав дік, – «тобі не треба було бігти за мною. Це дурість. Жіноча дурість». «Невже ти теж не винуватий?» – вигукнула Мар'яна. Томас лежав поміж ними накритий з головою ковдрою і був ніби присутній при цій розмові. «Я не знаю», – сказав дік. «Я пішов за козою, тому що нам потрібне м'ясо. Потрібне всім. Мені менше за інших, бо я сильніший». «Я не хочу більше з ним говорити», – сказала Мар'яна. «Він холодний, як оцей сніг». «Я хочу бути справедливим», – сказав дік. «Від того, що ми будемо метатися і страждати, нікому не стане краще. Ми марнуємо час, скоро вечір». «Олег, ще надто слабкий», – заперечила Мар'яна. «Ні, нічого», – обізвався Олег. «Я піду. Тільки треба взяти у Томаса карту і вимірювач радіації. Він казав, що коли щось станеться, потрібно забрати ці речі». «Не треба», – сказав дік. «Чому?» «Тому що ми йдемо назад», – спокійно сказав дік. «Ти так вирішив?» – запитав Олег. «Це єдиний шлях до порятунку», – сказав дік. «Через два дні ми будемо в лісі. Там я знайду багато їжі». Я приведу вас у селище, я обіцяю. Ні, заперечив Олег, ми підемо далі. Все це дурниці, сказав дік. У нас немає шансів. У нас карта. А чому ти їй віриш? Карта стара, все могло змінитися. І ніхто не знає, скільки нам ще йти без їжі по голому снігу. Томас сказав, що ми йшли швидко, що залишився один день. Томас помилився, він сам хотів туди, він нас обманював. Томас не обманював. Він сказав, що там є їжа, і ми будемо врятовані. Йому хотілося у це вірити. Він був хворий і погано розумів, що відбувається. Ми залишимося живими тільки, якщо повернемося назад. Я піду до перевалу, сказав Олег. Він сказав це, дивлячись на тіло, вкрите ковдрою, ніби звертався до Томаса. Я теж піду, сказала Мар'яна. Як ти не розумієш, Мар'янко, пояснював дік, постукуючи великим кулаком по каменю, відбиваючи так словам. Олегу заморочив голову старий. Він завжди втокмачував йому, що він розумніший, кращий за нас з тобою, що він особливий. Він не міг бути кращий за нас у селищі або в лісі. Він завжди був слабший за мене. Навіть тобі у лісі він програє. Розумієш, йому потрібна ця казочка про перевал і дикунів, якими ми не маємо права стати. Я не дикун, я не дурніший за нього. Нехай Олег іде, якщо він впевнений. А тебе я не пущу. «Тебе я заберу вниз». «Дурниці, дурниці, дурниці!» – закричала Мар'яна. «Нас відіслало селище, нас всі чекають і усі надіються». «Ми принесемо більше користі живими!» – не відповів дік. «Пішли». Олег простягнув руку до ковдри, щоб взяти у Томаса карту і вимірювач, і повільно промовив. «Пробач, Томасе, що ти не дійшов, і я беру в тебе такі цінні речі». Він відкинув край ковдри. Томас лежав, заплющивши очі. Обличчя його побіліло і губи стали тонкими. Олег не зміг примусити себе доторкнутися до холодного тіла Томаса. «Зачекай, я сама», – сказала Мар'янка. «Зачекай». Дік піднявся, підійшов до скелі, підняв зі снігу флягу, струснув нею. Там плюс котів коньяк. Хлопець відкрив баклашку і вилив коньяк на сніг. Гострий незнайомий запах завис у повітрі. Дік закрутив кришку і повісив флягу через плече. Ніхто нічого не сказав. Мар'яна передала Олегові складну карту вимірювач радіації і ніж Томаса. «Нам його не закопати», – сказав дік. «Треба віднести його під урвище і засипати камінням». «Ні», – вигукнув Олег. Дік здивовано звів брови. «Звичайно, не варто було відповідати, що не можна на Томаса класти каміння, адже Томас мертвий і йому байдуже». Все зробив дік. Олег і Мар'яна тільки допомагали йому. Більше вони ні про що не говорили. Олег і Мар'яна мовчки зібралися, взяли зовсім легкі мішки. Хмизу залишилися на хмизу залишилося на одне-два багаття. Розділили на три частини останні шматочки в'яленого м'яса, і Мар'яна віднесла дікові його порцію. Той поклав шматок у кишеню і нічого не сказав. Потім Олег і Мар'яна піднялися і пішли, не озираючись, до гори, до перевалу. Дік наздогнав її метрів через сто. Наздогнав, потім перегнав і пішов попереду. Олег йшов важко, ще не минули наслідки припадку. Мар'яна шкутельгала, поранила ногу, коли лізла за Томасом. Вони пройшли усього кілометрів десять і довелося зупинитися на ночівлю. Олег упав на сніг і відразу заснув. Він не прокинувся, аби напитися окропу з солодкими корінцями. І він не побачив того, що побачили дік з Мар'янкою, коли зовсім стемніло. Хмари розійшлися, і на небі з'явилися зірки, які ніхто з них ніколи не бачив. Потім небо затягнуло знову. Мар'яна також заснула, а дік ще довго сидів біля тліючого багаття, гріючи ноги, дивився на небо і чекав. А раптом хмари розійдуться знову. Він чув про зірки. Дорослі завжди говорили про зірки, але ніколи раніше він не здогадувався, яка велич і простір відкриваються людині, яка бачить зірки. Він розумів, що їм ніколи не повернутися у селище. Вони піднялися у досвіта, випили трохи окропу, розтопивши сніг, і доїли солодкі корінці, від яких голод лише підсилився. Того дня вони йшли повільніше, як вчора, навіть дік вибився із сил. Найгірше було те, що вони не знали, чи правильно йдуть. На карті були намальовані орієнтири, але вони не співпадали. Зрозуміло чому. Люди йшли тута минулого разу взимку, коли багато снігу, коли сильні морози та імла, і тому зараз все навколо виглядало іншим. Прийшов вічай, бо перевал став абстракцією, у яку неможливо було повірити як неможливо уявити собі зоряне неба, якщо його ніколи не бачив, і знаєш лише за розмовами. Олег шкодував, що заснув і пропустив небо. Але, можливо, воно повториться наступної ночі. Адже хмари на небі стали тоншими. Через них інколи проступала синява, і навколо було значно світліше, аніж унизу, в лісі. В день, коли всі зовсім втомилися, дік наказав зупинитися і почав розтирати снігом відморожені щоки Мар'янки. Тоді Олег побачив збоку на снігу синю пляму, але до неї треба було пройти ще кроків сто, а сили танули, і Олег змовчав. Нарешті, коли дік наказав йти далі, Олег показав на синю пляму. Вони пішли до неї, прискорюючи кроки. Це була синя коротка куртка з міцної тонкої тканини. Вона наполовину вмерзла в сніг, і один її рукав, набитий снігом, стрічав до гори. Дік обкопав сніг навколо, аби витягнути куртку. А Олегом раптом опанувало болісне нетерпіння. «Не треба!» – сказав він хрипко. «Навіщо? Ми скоро прийдемо, ти розумієш? підемо правильно!» «Вона міцна!» – сказав дік. Мар'янка зовсім замерзла. «Мені не треба!» – сказала Мар'яна. «Краще підемо далі!» «Ідіть, я вас наздожену, вперся дік, ідіть!» Дік наздогнав їх через 15 хвилин, тримаючи куртку в руці, але Мар'яна її не одягнула, сказала, що куртка мокра і холодна. Та головна причина те, що куртка чужа і її хтось носив, а коли зняв і викинув, то загинув. Усім відомо, що з перевалу вийшло 76 чоловік, а до лісу дійшло трохи більше 30 вони не дійшли того дня до перевалу, хоча Олегу постійно здавалося, що перевал ось-ось з'явиться. Зараз обійдемо цей льодовик і буде перевал. Зараз минемо цей виступ і буде перевал. А підйом ставав все крутішим, а повітря ставало все менше. Вони ночували, вірніше, вичікували, коли закінчиться темрява, притиснувшись один до одного, закутавшись усіма ковдрами та палаткою. Мороз не давав заснути. Вони провалювалися у забуття і знову прокидалися – щоб помінятися місцями. Від Мар'яни, яка лежала посередині, майже не йшло тепло. Вона стала якоюсь безтілесною і гострою пташині кості. Вони піднялися на світанку. Над ними світліло синє зоряне небо. Але вони не дивилися на небо. Поступово розвиднювалося. Хмари були прозорі, як туман, і крізь них світило сонце, холодне, яскраве. Такого вони теж ще не бачили. Але вони не дивилися на сонце. Вони йшли, обходячи тріщини у кризі, виступи і карнизи. Дік вперто крокував вперед, обираючи дорогу, падаючи і зриваючись частіше за інших, але ні разу не поступившись першістю. І він першим вийшов на перевал, навіть не усвідомлюючи цього. Схил, по якому вони дряпалися, непомітно для очей вирівнявся і перетворився на плоскогір'я. А далі вони побачили попереду зубці хребтів. Хребе за хребтом, ланцюги засніжених гір виблискували під сонцем. А ще через годину внизу з'явилося провалля, посередині якого, величезний навіть звідси, з кілометрової висоти, лежав круглий диск темного металевого кольору. Він нахилився і втиснувся у сніг точнісінько посередині провалля. До цього провалля капітан зміг дотягнути корабель, коли після вибуху у відсіку двигунів відмовили прилади. Він посадив корабель отут, коли вирувала хурделиця у ніч і туман тутешньої злої зими. Вони стояли рядком. Троє обірваних, перемучених дикунів, арбалети на плечах, мішки із звірячих шкур за спинами, обірвані, обпечені морозами та снігами, чорні від голоду і втоми, три мікроскопічні фігурки у величезному порожньому безмовному світі і дивилися на мертвий корабель, який 16 років тому впав на цю планету і ніколи вже не злетить у небо. Потім вони почали спускатися вниз по крутому схилу, втримуючи рівновагу на непевному камінні, поспішаючи до корабля, хоча ноги вже відмовлялися йти. І через годину вони вже були на дні провалля. Розділ 4. 16 років тому Олегу і Діку було менше двох років, Мар'яни ще не було на світі. І вони не пам'ятали, як опустився тут у горах дослідницький корабель «Полюс». Їхні перші спогади були пов'язані з селищем, з лісом. Повадки жвавих рудих грибів і хижих лян вони взнали швидше, аніж почули від дорослих про зірки та інший світ. І ліс був значно зрозуміліший їм, аніж розповіді про ракети чи будинки, у яких можуть проживати до тисячі людей. Закони лісу, закони селища, яке з'явилося, щоб зберегти багатьох людей, непристосованих до цього життя, які намагалися забути землю, не пам'ятати нічого, і відродити тільки абстрактну надію на те, що колись їх знайдуть, і все це закінчиться. Але скільки ще терпіти і чекати? Десять років? Десять років вже минуло. Сто років? Сто років означає, що знайдуть не тебе, а твого правнука, якщо у тебе буде правнук, І якщо він, як і все селище, зможе проіснувати стільки років. Надія, яка жила у дорослих, для другого покоління не існувала. Вона б тільки заважала жити в лісі. Але не передати дітям надію було неможливо, тому що навіть смерть для людини не така страшна, коли вона знає про продовження роду. Смерть стає остаточною тієї миті, коли з нею пропадаєш не тільки ти, але й все, що пов'язувало тебе з життям. Тому і дорослі, і вчитель, усі, кожен як міг намагалися виховати у дітей відчуття зв'язку із землею. Думку про те, що рано чи пізно відчуження закінчиться а найбільш реальним ступенем зв'язку з іншим світом залишався корабель за перевалом. Він існував, до нього можна було дійти, якщо не цього тисячоденного безкінечного холодного року, то наступного, коли діти підростуть і зможуть дістатися до перевалу. Дік Олег і Мар'яна спускалися вниз до корабля, він ріс, був реальним і величезним, але залишався легендою, чашею Грааля, і ніхто з них не здивувався би, якби він від дотику зник, як примара». Вони поверталися до родинного дому своїх батьків, який лякав тим, що перейшов у це холодне провалля зі снів та легенд з розповідей біля тьмяного каганця в хижці, коли за щілиною вікна, затягнутого риб'ячою шкірою, завиває снігова буря. Існування корабля відродило сни та легенди, надавши їм нового змісту і пов'язавши нові картини, народжені уявою, а тому загадкові, до реальності цього гіганта. Подібного протиріччя дорослі не розуміли, адже для них, за повістю про те, як відбулася катастрофа, як прийшов холод і темрява, за розповідями про порожні коридори, де поступово гасне світло і куди залітають ззовні сухі сніжинки, за усім цим ховалися зримі образи коридорів та ламп, мовчання допоміжних двигунів і тріскатіння вимірювачів радіації. Для слухачів Олега та його ровесників у розповіді зрозумілі були лише сніжинки – а коридори асоціювалися з чашею лісу або темною печерою, адже уява доповнюється тим, що можна побачити і почути. Тепер було зрозуміло, як йшли звідси люди. Тягнули дітей і поранених, поспішно хапали ті речі, які необхідні на перший час. У той момент ніхто ще не думав, що їм доведеться назавжди залишитися і померти у цьому холодному світі. і Гігантські масштаби і міць людської цивілізації навіть тут вселяли неправдиву надію, що все, що трапилося – як би трагічно не виглядало, було тільки випадковим зривом, який буде виправлений, напевно, як завжди виправляються в випадковості. Ось цей люк. Йдучи геть, як розповідав старий, вони закрили його, а аварійну драбину, по якій сходили на сніг, віднесли у бік, під скелю. Це місце було позначене на карті, але шукати драбину не довелося. Сніг підтанув, і вона лежала нерухомо. Синя фарба де де облізла. А коли дік підняв її, то відбиток драбини залишився візерунком на снігу. Дік постукав нігтем по перекладині. «Легка», – сказав він, – «треба буде забрати з собою в селище». Ніхто не відповів йому. Мар'яна з Олегом стояли віддалік і, піднявши очі, роздивлялися випуклиний з корабля. Корабель здавався зовсім справним, хоч зараз лети далі, і Олег навіть уявив собі, як він злітає над проваллям, піднімається все швидше до синього неба, стає чорноцяткою, крапочкою і розчиняється у синіві. Втоми не було. Тіло стало легким і слухняним. А нетерплячка, якнайшвидше заглянути середину, чудовиська, змішувалася зі страхом назавжди зникнути в замкненій сфері корабля. Олег перевів погляд на аварійний люк. Скільки разів старий повторював Олегові. «Аварійний люк незачинений, розумієш, ми його тільки прикрили. Ти піднімаєшся до нього по драбині і одразу ж заміряєш рівень радіації». Її не повинно бути, 16 років минуло, але обов'язково перевір. Тоді радіація була однією з причин, чому нам довелося так поспішно відходити. Мороз і радіація. 40 градусів морозу, системи опалення не функціонують і радіаційний фон залишитися було неможливо. Дік обходив корабель, витягуючи зі снігу ящики та банки. Багато речей витягли з корабля, але їх довелося залишити. «Ну що?» – спитав Олег. «Підемо туди?» «Підемо», – підтвердив дік. Підняв драбину і приставив її до люка. Потім сам піднявся по ній, засунув у щілину ніж Томаса і натиснув. Ніж зламався. «Може, люк зачинився?» – спитала Мар'яна знизу. «Зовсім ножів не залишилося», – сказав дік. «Старий казав, що люк відчинений», – зауважив Олег. «Старий все забув», – заперечив дік. «Не можна вірити старим». «Не виходить?» – спитала Мар'яна. Хмари затягнули сонце і відразу стало темніше, звичніше. Зачекай, сказав Олег, чому ми тягнемо люк на себе, чому штовхаємо, як вдома. А якщо двері в кораблі відчинялися інакше? Спускайся чого вже там, сказав Дік, я камінь принесу. Каменюкою не подолаєш, заперечив Олег. Дверцята трохи входили в стінку корабля. Вони ховалися під металом. А якщо спробувати штовхнути її вбік? Так не буває, бо якщо корабель летить, краще, щоб двері випадково самі не відчинилися. Олег сказав дійкові, дай ніж. Той кинув Олегу зламаний ніж, засунув руки під пахви і почав тупцювати. Замерз, навіть він замерз. Пішов сухий сніг. Вони були однісіньки в цілому світі. Вони вмирали від голоду та холоду, а корабель не хотів пускати їх всередину. Олег вставив поламаний ніж у щілину і спробував штовхнути дверця вбік. Ті раптом клацнули і легенько ніби чекали цього, від'їхали і зникли в стіні. Все правильно. Олег навіть не озирнувся, щоб всі бачили, який він розумний. Він вирішив задачу. Нехай вона була нескладна, але інші вирішити її не змогли. Олег запхав ніч за пояс і витягнув вимірювач радіації. Ой, почув він голос Мар'яни. Олег відчинив. Це добре, сказав Дік. Іди, чого стоїш. Вимірювач показував, що небезпеки немає. «Все правильно». «Там темно», – сказав Олег, – «дайте факел». Навіть коли було дуже холодно останньої ночі, вони не запалювали факелів. Вони давали мало тепла, але довго горіли. «Там тепло?» – спитала Мар'яна. «Ні», – Олег принюхався. У кораблі зберігся чужий небезпечний запах. Ступити всередину було страшно, але Олег раптом зрозумів, що тепер він головнийший за діка, що дікові страшно». Дік кременем запалив факел. Той загорівся маленьким, майже непомітним за дня полум'ям. Дік піднявся до половини драбини і передав факел Олегу. Але далі не пішов. Олег взяв факел і простягнув руку всередину. Попереду була темрява. Під ногами починалася рівна тверда підлога. Олег сказав голосно, аби заглушити страх. Я пішов. Беріть факели і за мною. Я чекатиму всередині. Підлога під ногами ледь вгиналася, ніби кора живих дерев. Але Олег знав, що підлога не жива і що таких дерев на землі не буває. Йому здалося, що попереду хтось чатує на нього, і він завмер. Але потім зрозумів, що так повертається до нього відлуння його власного дихання. Олег зробив ще один крок вперед, і світло факела, уже яскравіше, освітило заокруглену до гори стіну. Блискучу і світлу стіну. Він доторкнувся до стіни, вона була холодною. «Ось я і вдома», – подумав Олег. У мене є дім, селище, а є дім, який називається космічний дослідницький корабель «Полюс». Він мені тисячу разів снився, але снився зовсім не таким, яким є насправді. А я тут був. Я тут навіть народився. Десь у темній глибині корабля є кімната, де я народився. «Ти де?» – запитав дік. Олег озирнувся, силою діка затулив отвір люка. «Іди сюди!» – покликав Олег. «Тут нікого немає!» Якби був би давно б замерз, голос Діка полетів коридором. Олег протягнув Дікові факел, щоби він запалив свій. Потім зачекав, поки Дік пропустить Мар'яну і запалив її факел. З трьома факелами відразу стало світліше, тільки дуже холодно, значно холодніше, аніж назовні, бо там було живе повітря, а тут мертве. Коридор закінчувався дверцатами, але Олег вже знав, як їх відчинити. В діях Олега з'явилася впевненість. Ще не справжня впевненість, але більша єдність з кораблем, ніж в інших, яким корабель видавався страшною печерою. І якби не голод, вони б залюбки залишилися б назовні. Якби Томас дійшов з ними до корабля, все було б інакше. Олег не міг взяти на себе роль провідника і тлумача таємниць. Але краще Олег, аніж ніхто. За дверцятами була округла зала. Такої вони ще ніколи не бачили. В ній могло проміститися ціле селище. Навіть під світлом трьох факелів її стеля зникала у темряві. «Ангар», – сказав Олег, повторюючи завчені слова старого. «Тут посадочні катери та інші засоби. Але енергетичний вузол вийшов з ладу після катастрофи. Це відіграло фатальну роль». «І змусило команду корабля і пасажирів йти в гори пішки», – додала Мар'яна. Старий на уроках вимагав їх вивчати на пам'ять історію селища, початок цієї історії, щоб не забувалось. «Якщо у людей немає паперу, вони вчать історію на пам'ять», – сказав він. «Без історії люди перестають бути людьми». «З величезними втратами, продовжив дік, але не доказав. Замовк. Тут не можна було говорити голосно. Перед ними, закриваючи шлях, лежав циліндр завдовжки метрів десять. «Це той катер», – сказав Олег, – «який вони витягли з ангара на руках, але не встигли ним скористатися. Треба було рушати». «Як зимно!» – Мар'яна пританцювувала на місці. «Він у собі тримає холод із зими», – сказав дік. «Куди далі?» Дік визнав Олега лідером. «Тут повинні бути відчинені двері», – сказав Олег, «які ведуть у відсік двигунів. Тільки нам туди не можна. Ми повинні знайти сходи на гору». «Як ти все добре вивчив?» – ледь посміхнулася Мар'яна. «Вони знову пішли вздовж стіни». «Тут повинно бути багато речей», – сказав дік. «Але як ми їх понесемо до селища?» «А раптом ті, хто тут загинув, ходять». – спитала Мар'яна. – Припини, – сказав дік. – Справді, – Олег зупинився. – Що, що ти побачив? – Я придумав. Якщо загнути кінця драбини, то можна її завантажити речами і тягнути за собою, як на санках, які зробив Сергіїв. – А я вже злякалася, що ти побачив мерця, – видихнула Мар'яна. – Я також про це подумав, – признався дік. – Перші двері, – сказав Олег, – туди нам не треба. – Я зазирну, – запропонував дік. «Там точно є радіація», – сказав Олег. Старий говорив. «Нічого вона зі мною не зробить, я сильний», – заперечив дік. «Радіація невидима, ти ж знаєш, ти ж вчився». Олег пішов далі, освітлюючи факелом стіну. Стіна була нерівною. У ній були ніші відкриті панелі з кнопками та холодними блискучими екранами. Томас був інженером. Томас розумів, що означають ці кнопки і яку силу вони в собі несуть. Скільки всього набудували, сказав дік, який ще не змирився з кораблем, а розбилися. Зате вони перелетіли через небо, заперечила Мар'яна. Ось ці двері, сказав Олег, звідси ми потрапимо в житлові приміщення і в навігаційний відсік. Як це завжди звучало, навігаційний відсік, пульт керування, наче заклинання, і ось він зараз побачить навігаційний відсік. А ти пам'ятаєш номер своєї кімнати? запитала Мар'яна. «Каюти», – поправив їй Олег. «Звичайно, пам'ятаю, 44». «Мене батько просив знайти і подивитися, як все там. У нас 110-та. А ти ж народився на кораблі?» Олег не відповів. Та й запитання не потребувало відповіді. Але дивно, що Мар'яна думає так само, як і він. Олег відчинив двері і раптом зробив крок назад. Він забув, що цього слід було очікувати. Є такі фарби, які світяться багато років. Ними пофарбовані деякі коридори і навігаційний відсік. Світло долинало звідусіль і нізвідки. звідки. Розвиднілося. Достатньо, аби затушити факели. «Ой, а може тут хтось живе?» – прошепотіла Мар'яна. «Добре, що є світло», – сказав Олег. «Збережемо факели». «Наче потеплішало», – зауважила Мар'яна. «Це тільки здається», – сказав Олег. «Але ми, напевно, знайдемо теплі речі і будемо спати в каюті». «Ні», – сказав дік, який трохи відстав і ще не зайшов у світлий коридор. «Я тут спати не буду». Чому? Я спатиму там, на снігу, там тепліше. Олег розумів, що дікові страшно спати в кораблі, але йому, Олего, хотілося залишитися тут. Він не боявся корабля. Злякався спочатку, коли було темно, але не зараз. Це його дім. Я теж не буду тут спати, сказала Мар'яна. Тут є тіні колишніх мешканців, я боюся. Праворуч сіна коридору відійшла в глибину і була закрита прозорим, немов тонкий шар води, матеріалом. І Мар'яна згадала, що він називається склом. А за ним були зелені рослини із зеленими маленькими листочками. Таких зелених листочків у тутешньому лісі не буває. «Вони не схоплять?» – спитав Олег. «Ні», – сказала Мар'яна. «Вони замерзли. На землі рослини не кусаються. Хіба ти забув, як нам розповідала тітка Луїза?» «Це не важливо», – сказав дік. «Пішли. Не будемо гуляти тут з нічев'я. А раптом тут немає їжі». «Дивно», – подумав Олег. Мені зовсім не хочеться їсти. Я так давно не їв, а їсти не хочеться. Це нерви. Через десять кроків вони побачили ще одну нішу, але скло в ній було розбите. Мар'яна простягнула руку. «Не можна!» – попередив дік. «Я знаю краще, я їх відчуваю, а ці мертві». Вона доторкнулася до гілки, і листочки розсипалися на порох. «Шкода!» – сказала Мар'яна. «Шкода, що немає насіння, ми б його висіяли в селищі». Праворуч склади, повідомив Олег, подивимося, що там. Вони повернули праворуч. Посеред коридору лежав розірваний напівпрозорий мішок, і з нього викаталися декілька білих банок. Напевно, коли люди втікали з корабля, мішок розірвався. Це був чудовий дивний банкет. Вони відкрили банки, дік ножем, а Олег здогадався, що це можна робити без ножа, якщо натиснути на край банки. Вони куштували те, що було в банках і тюбиках. І майже завжди це було смачно і незнайомо. І банок не шкодували, бо там були цілі кімнати заповнені ящиками і контейнерами. Там були мільйони банок та інших продуктів. Вони пили згущене молоко, але не було поруч Томаса, який би сказав їм, що це молоко. Вони кавтали шпроти, але не знали, що це шпроти. Вони витискали з тюбиків варення, яке здавалося їм надто солодким. Вони жували борошно, не знаючи, що це борошно. Мар'яна сердилася, що вони так насмітили і на підрулозі брудно. Потім їх потягнуло на сон, очі злипалися, ніби уся втома останніх днів впала на плечі. Та Олегові не вдалося переконати друзів залишитися в кораблі і спати в ньому. Вони пішли вдвох, і Олег, як тільки їхні кроки затихли в коридорі, раптом злякався і ледве стримався, щоб не побігти за ними. Він ліг на підлогу, розсунув банки і проспав багато годин. Але час тут, в кораблі завмер. Його нічим не можна було упіймати. Олег спав без снів, без думок, глибоко і спокійно. Значно спокійніше, аніж Мар'яна з діком. Тому що дік, навіть страшенно втомлений, кілька разів за ніч прокидався і прислуховувався. Чи все гаразд? І тоді прокидалася Мар'яна, яка сторожко спала, поклавши голову на його груди. Вони накрилися усіма ковдрами і палаткою. Їм було тепло, бо ввечері пішов густий сніг і завалив їх, перетворивши сховище у затишну барлогу. Олег прокинувся раніше за друзів, які спали назовні, тому що замерз. Він довго стрибав, щоб зігрітися, а потім поїв. Це було чудове відчуття, не думати, чи вистачить їжі. Він нічого подібного ніколи не відчував. Трохи болів живіт. Міг би боліти сильніше, подумав Олег. Було соромно дивитися на рештки банкету, і Олег відсунув у кут кімнати порожні і напівпорожні банки. «Треба йти далі», – подумав він. «Піти покликати друзів?» «Ні, напевно, вони ще сплять». Олегу здавалося, що його сон тривав лише декілька хвилин. Він трохи роздивиться, потім вийде з корабля і розбуде діка з Мар'яною. «На кораблі нікого немає. Давно нікого немає. Боятися нічого». «Треба повертатися. Перевал скоро завалить снігом. А ми тут спимо. Хіба можна тут спати?» Олег, як справжній мешканець лісу, скрізь чудово орієнтувався. Навіть на кораблі. Він не боявся заблукати і тому спокійно пішов по пандусу, який вів нагору, до житлових приміщень. Каюту з округлою табличкою 44 він знайшов через годину. Не тому, що важко було знайти, він просто відволікався по дорозі. Спочатку він потрапив у кают компанію, де побачив довгий стіл, і там йому дуже сподобалися встановлені посередині цікаві посудинки для солі і перцю. І він навіть поклав їх у мішок по одній. Подумав, що мати зрадіє, коли він принесе їй такі речі. Потім він довго роздивлявся шахи. Напевно, після катастрофи шахівниця впала і розбилася, а фігури розсипалися по килимку. Йому ніхто не розповідав про шахи, і він вирішив, що це фігурки невідомих йому земних тварин. І дивний був килим. На ньому не було жодного шва. Отже, його зробили зі шкір якось однієї тварини. Яка ж тварина на землі має такі велетенські розміри і такий дивний візерунок? Напевно, це мешканець земних океанів. Еглі розповідала... Що найбільші тварини живуть в океанах і називаються китами. Олег бачив ще багато дивних і незрозумілих речей, і через годину, поки він йшов до каюти 44, він був переповнений враженнями. Враження накопичувалися, викликали гострий сум від власної тупості, від неспроможності самотужки вивчити ці речі і від того, що Томас не дійшов до корабля і не може все пояснити. Перед дверима 44-ї каюти Олег довго стояв, не наважуючись їх відчинити хоча знав, що нічого особливого там не побачить. Він навіть розумів чому. Хоча мати говорила багато разів, що його батько загинув під час катастрофи корабля, що він був у відсіку двигунів, де навпіл розламався реактор, все одно йому здавалося, що батько може бути там. Чомусь Олег не вірив у смерть батька, і батько залишався живим на кораблі, який чекає на когось. Можливо, це йшло від внутрішнього переконання матері, що батько живий. Це була її маячня, її хвороба, яку вона ретельно приховувала від усіх, навіть від сина. Але син про все знав. Нарешті Олег змусив себе штовхнути двері. В каюті було темно. Стіни були помальовані звичайною фарбою. Довелося затриматися запалити факел, і очі не відразу звикли до напівтемряви. Каюта була двокімнатна. першій стояв стіл, диван, тут ночував батько, а в другій – внутрішній кімнаті. Жила мати з ним, з Олегом, немовлям. Каюта була порожня, батько не повернувся до неї. Мати помилилася. Але Олега опонувало інше потрясіння. Кінця часу, паузи, в якій жив корабель з моменту, як люди покинули його. І до того дня, коли на нього повернувся Олег. У маленькій кімнаті стояло дитяче ліжечко. Він одразу збагнув, що цей пристрій з ремінцями, які звисали з кожного боку, м'якенький, ніби повисли у повітрі, створений для маленької дитини. І ось чомусь недавно, хвилину тому, дитину забрали звідси поспіхом. Навіть залишили одну дуже маленьку дитячу річ – рожеву шкарпетку і різнокольорове брязкальце. Олег ще не усвідомивши цілком, що зустрівся із самим собою у цьому заповіднику часу, що зупинився, підняв брязкальце, труснув ним. І саме в цю мить, почувши калатання і, як це не дивно, впізнавши його, він усвідомив реальність корабля. Реальність цього світу – більш глибоку і справжню, аніж реальність селища і лісу. У звичайному житті не можна зустрітися із самим собою. Речі зникають, а якщо й залишаються, то як пам'ять, як сувенір. А тут, у петлі прикріплені до ліжечка, висіла недопита пляшечка з молоком. Молоко замерзло, але його можна було підігріти і допити. І побачивши себе, зустрівшись із собою, усвідомивши і переживши цю зустріч, Олег почав шукати сліди двох інших людей – які існували отут, де зупинився час, батька та матері. Маму знайти було легше. Вона бігла звідси, виносила його Олега, а тому на її ліжку в глибині каюти лежав скручений, зім'ятий зірваний поспіхом халат. Які туфлі визирали з-під ліжка, книга з аркушем паперу всередині лежала на подушці. Олег підняв книгу обережно, ніби чекав, що вона зараз розсиплеться на порох, як і ті рослини в коридорі. Але книга мужньо витримала мороз. Книга називалася «Анна Кареніна» і була написана «Львом Толстим». Це була грубезна книга, а на закладці були начерки формул. Мати була фізиком-теоретиком. Олег ніколи не бачив почерку матері, тому що в селищі ніхто нічого не писав. Бо книг та олівців не встигли взяти з корабля. Олег чув ім'я письменника на уроках тітки Луїзи, але не думав, що письменник зміг записати таку велику книгу. Олег взяв книгу з собою, і він знав, Якби не важко було йти назад, книгу він донесе і цей аркуш паперу з формалами. І потім, подумавши, він поклав мішок туфлі матері. Вони здавалися дуже важкими для її старих розбитих ніг, але нехай вони в неї будуть. А сліди батька, хоч і були реальні, та очевидні, чомусь не вплинули на Олега так, як зустріч самим собою. Це сталося тому, що батька на момент катастрофи корабля тут не було. Він...